Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi n'hammaduhu wa nasta'imu wa nasta'firu Wa na'udhu min sururi anfusina wa min sayyat a'amalina Ma ihlillahu fana mudillalah Wa ma yullil fana hadialah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 Ama bagus. Fina as-taqal al-halis, kalam Allah, wakhir al-huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, w-shar al-amal maha-thesatuhaa. Fina kula maha-thesat bilag, w kula bilagatun zulala, w Barakallahu faykum InsyaAllah kita lanjutkan Pembahasan kita Dalam kitab Kawaid al-Arabah Empat Landasan utama Empat pokok Kaidah-kaidah ka Di dalam memahami Islam Terutama Di dalam memahami Tauhid Dan di dalam memahami Kesyidikan Sebelumnya telah kita jelaskan tentang al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam pengertian ikhlas. Dan juga telah kita sebutkan tugas inti diciptakannya manusia Yaitu, ibadah kepada Allah subhanahu wa taala sebagai mada surah al-Zariyat ayat lima puluh enam, "Wahai khalaful jin dan illa yang Dan juga telah terjelaskan bahawa sesuatu ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah yang benar kecuali disertai dengan Tauhid. Sehingga di sini ada kaitan antara al ibadah dengan tauhid. Di mana kesimpulannya? Semua orang yang bertauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadahannya, maka mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak sebaliknya. Tidak semua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka dinyatakan sebagai muwahid. Orang yang mewakilkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alasannya dikarenakan. banyak di antara kufar Quraisy mereka melakukan peribadahan-peribadahan di antara mereka ada yang tawaf. bahkan di antara mereka pun ada yang beristighfar, di antara mereka juga ada yang berzanah dan lain sebagainya. banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Akan tapi tidak memasukkan mereka sebagai seorang muwahid tidak menjadikan mereka sebagai orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan peribadahan mereka, di samping selain Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tetap dinyatakan sebagai orang musyrik. Nah. Dan keadaannya, keadaan seseorang yang beribadah, tanpa didasari dengan tauhid. Seperti ti hanya solat yang tidak disertai dengan taharah. Bagaimana keadaannya? Tidak sah. Solat tanpa berwudu tidak sah solatnya. Begitu juga suatu ibadah yang tidak didasari dengan taharah, tidak didasari dengan tahasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu wa taala wa idza dakhala syirku ibadah fasadat afa bila masuk pada suatu ibadah maka akan merusaknya kal hadas idza dakhala fi sebagaimana hadas apabila masuk pada thaharah ini keadaan kesyirikan nah apabila masuk pada suatu amalan Niscaya akan menghapuskan amalan tersebut, akan merusak amalan tersebut. Kalau kita lihat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangkan tentang hal ini. Di antaranya Surah Al-An'am ayat 88. Allah mengatakan: Walau ashruku habitu anhum ma kanu ya'malu. Kalau seandainya mereka melakukan kecurangan, niscaya akan hapus apa-apa yang mereka lakukan seorang dia melakukan banyak daripada ibadah-ibadah sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya kalau seandainya dia melakukan kesyirikan meminta kepada penghuni kuburan ataupun pergi ke dukun dan lain sebagainya di antara bentuk-bentuk kesyirikan maka akan hapus amal-amal yang tidak dilakukan Hapuslah pahala solatnya, hapuslah pahala zakatnya, hapuslah pahala saum dan sebagainya disebabkan melakukan kesirikan. Dan juga Allah katakan dalam ayat yang lain surah Az Zumar ayat 65 lain asrakta la yahbaton amaluk kalau sesiapa yang mengkawai Muhammad melakukan kesirikan niscaya akan hapus amalnya. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tingkatannya sebagai seorang rasul yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau seale engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan hapus amalannya. Nah, ini bahaya. Lebar kesyirikan. Siapapun dia yang melakukan kesyirikan, niscaya akan hapus amalannya. Kalau kesyirikannya kesyirikan yang besar, syirkul akbar, Hapus semua amalan-amalannya. Adapun kalau kesedikannya kesedikan yang kecil, maka amalan yang dia lakukan saja yang ada sedikit kecilnya yang akan hapus. Nah, misalnya seorang solat dan keadaan riyah ingin dipuji orang lain, maka yang hapus hanya amalan solatnya saja. Adapun amalannya lain tidak hapus. Akan tapi kalau seandainya melakukan kesedikan kita yang besar. Seperti meminta-minta kepada kuburan. Atau dia. Mempercayai. Ada orang yang mengetahui ilmu gaib. Pergi ke dukun-dukun. Tukang sihir. Maka. Amalan-amalan. Yang dilakukan hapus semuanya. Bahaya. Ini antara. bahayanya yang kesyirikan. Bisa menghapuskan amalan-amalan yang telah dilakukan. Sehingga, para ambia, para nabi, mereka sangat takut sekali daripada keseritanya. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, abul ambia, bapaknya para nabi, khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan dalam doanya, wa jenubni, wa baniya, an na'budal asnaa, Ya Allah jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala-berhala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dijauhkan daripada kesyirkan. Maka Naqaslahnya kita. Yang tidak ada jaminan masuk surga. Yang kesyirikan terus ada di hadapan kita. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dijauhkan daripada kesyirikan. Yang bahayanya sangat keras keraskan. Sangat bahaya Bagi seorang muslim. Nah. Dan juga Allah katakan dalam ayat yang lain. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Wama yakfur bili iman. Fapada habith wa amalu. Dan siapa saya yang kufur kepada iman. Kufur kepada keimanan. Melakukan kesyirikan. Maka sungguh akan hapus amalannya. Nah, Dan keadaannya Keadaan kesyirikan yang masuk pada suatu amalan Di mana akan merusak amalan tersebut Sebagaimana keadaan hadas Apabila masuk pada tohara Dan seorang berburu Sudah mempunyai tohara Sudah berburu Kemudian dia buang air kecil Atau buang angin Maka batallah Tuharohnya. Batal Tuharohnya. Nah. Tidak sah. Kalau dia sholat. Tanpa berhubung lagi. Begitupun keadaan suatu ibadah. Ibadah. Yang dia lakukan. Sholat. Puasa. Zakat dan lain sebagainya. Kemudian dia melakukan kesedikan. Yang besar. niscaya akan hapus. Batal ibadah-ibadah yang dia lakukan tersebut. Nah, sangat bahaya sekali. Jangan sampai kita mencoba-coba melakukan kesyirikan Baik itu perdukunan, sihir, meramal, ataupun misalnya pergi kepada dukun, mengaku mengotori Nurul Qaim dan lain sebagainya dianda muntuk melakukan kesirikan yang bisa mengeluarkan seorang yang beragama Islaman. Nah, begitu juga begitu juga kita menjauhi silik yang asgol yang kecil. Tidak hanya menjauhi yang besar saja, akan tapi yang kecil pun kita jauhi. Liberalia, beramal untuk dunia. Nah, ini silik yang kecil. Kalau dibiarkan, bisa menghantarkan kepada kesilikan yang besar. Baik. Falaqina Allahu Ta'ala baida arafta anna shirka idza qalat wa ibada absadah wa ahabat al'amal wa sar sahibuhu khalidin fi an-nar arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik bi mengatakan afabila engkau telah Apabila bercampur pada suatu ibadah Akan merusaknya Dan menghapuskan amalannya Dan orangnya menjadi kekal di dalam neraka Maka engkau ketahui pula Bahawa yang paling penting kepada Mengetahui itu semuanya Nah Ini yang paling penting bagi kita semuanya Setelah mengetahui Bagaimana bahaya kesyirikan Dan akan menghapus amalan-amalan Maka tentu Perkara yang penting bagi kita semuanya Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesyirikan Apa bentuk-bentuk kesyirikan Sehingga dengan mengetahui tersebut Kita menjauhinya dan berhati-hati Supaya tidak terjatuh kepada perkara tadi Telah saya jelaskan sebelumnya penting bagi kita mengetahui kejelekan di samping kita mengetahui kebaikan. Nah, dikarenakan dengan mengetahui kejelekan kita boleh berhati-hati supaya dia terjatuh kepada kejelekan tersebut. Suatu syair mengatakan: "A'rab tu shar walisab, walaikin li ta wa man la ya alib minal khair ya kau Aku mengetawi kejelekan bukan untuk kejelekan, akan tapi supaya berhati-hati menjaga diriku daripada terjerumus kepada kejelekan tersebut. Dan siapa saja yang tidak mengetawi kejelekan daripada kebaikan, dia akan terjatuh kepadanya. Nah, kalau kita tidak mengetawi apa itu syirik, apa saja bentuk-bentuknya, kadang-kadang terjatuh kepadanya, padahal kita ingin menjauhinya ingin menjauhi dari kesyirikan akan tetapi dikarenakan tidak mengetahui apa itu bentuk kesyirikan sehingga terjatuh ke kesyirikan nah banyak perkara-perkara yang merupakan kesyirikan baik yang besar berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pergi ke tukang dukun ke dukun para nabi sihir dan sebagainya ini sih yang besar atau sifat yang kecil. Seperti menggantungkan tamimah. Kalung. Ataupun yang lainnya. Dengan tujuan untuk menolak bala. Menolak penyakit. Bersumpah dengan nama selain Allah SWT. Mengucapkan Masya Allah wa Syiqtah. Atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Ini termasuk kesidikan-kesidikan. Nah. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka tahu secara umum. Kita itu harus bertahui. Dan kita itu tidak boleh melakukan kesyirikan. Mereka tahu secara umum. Akan tapi tidak mengetahui. Apa yang termasuk dengan kesyirikan. Bentuk apa saja yang termasuk kesyirikan. Sehingga banyak diantara mereka terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Padahal. Kita sebutkan tadi bahaya yang sangat besar sekali. Bisa menghapuskan amalan-amalan dan juga kalau dia mati belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayushru kabi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lainnya bagi yang Allah kehendaki dan juga mengakalkan dalam neraka innahu mayushik billah kala haramahu walla aljannah wa sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala Allah haramkan baginya ketiga dan tempatnya adalah neraka bahaya bahaya dah bahaya belum lagi kalau seandainya dia mati dalam keadaan syirik tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Nah, tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Dan juga bahaya yang lainnya halal darahnya dan juga halal hartanya. Saya harus mengatakan ummu turan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai mereka mengatakan La ilaha illallah ta'win Dan mengatakan Anna Muhammadar rasulullah Nah Sehingga boleh ditanggung Orang-orang musyrik tersebut Ini bahaya Bahaya disebabkan kesyirikan Nah Sehingga penting bagi kita semuanya untuk mengetahui Hal itu Nah Bukan hanya kebaikan saja yang kita ketahui, akan tetapi kejelekan pun harus kita mengetahuinya. Supaya kita berhati-hati. Kita harus mengetahui bentuk-bentuk kemaksiatan. Kita harus mengetahui bentuk-bentuk kekafiran, kepasikan, kebedaan. Supaya kita berhati-hati dan baik kita menjauhinya. Seperti hanya kita sebutkan sebelumnya, sahabat. Udai Ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu lalu mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil shar ma khafatan ayudrikani Manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan aku bertanya kepadanya tentang kejelekan dikarenakan khawatir Gajelekan tersebut menimpa diriku. Perhatikan sahabat, radhiyallahu salam bertanya kepada Rasulullah tentang gajelekan. Alasannya, khawatir gajelekan tersebut menimpa diriku. Nah, dan di sini akan sebutkan nanti kaedah-kaedah Bagaimana memahami kesilikan dan juga memahami tauhid. La'allaha ayukhlisaka min hadis syabakah wahiyya asyirku billah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlasanmu dari kotoran ini, iaitu keserikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dari beliau, rahimahullah wa ta'ala, kepada para pembaca, kepada para tulab al kepada para pencari ilmu, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan kita semuanya dari kotoran kesyirikan ini. Nah, alladzi qala Allah taala fihi yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesyirikan tersebut, innallaha la yaghfiru ayyusyrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika Ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesyirikan dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain sedikit bagi yang Allah kehendaki. Nah, dan maksud ayat ini adalah bagi orang yang melakukan kesedihan dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat nanti Allah Dia akan mengampuninya. Nah, adapun kalau seandainya dia bertobat di dunianya, Allah subhanahu wa ta'ala maha melima tobat sebesar apapun dosa yang dia lakukan kalau saat dia bertobat sebelum meninggalnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuninya nah Allah mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya sehingga jangan sampai dipahami ayat ini bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni Walaupun dia bertobat di dunia. Tidak. Akademi ma'an ayat ini. Bagi orang yang melakukan kesedihan Dan belum bertobat di dunianya. Sehingga di akhirat nanti. Allah tidak akan mengampuninya. Adapun kalau dia bertobat di dunia. Sekali lagi. Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat. Ya ibadiyalladi asrafu ala anfusihim. La tak nafsu rahmatillah. Inna Allah ya syuhudnu bajamiyah. mengatakan, wahai hambaku yang melampaui batas kepada diri dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Allah maha mengampuni dosa, walaupun sebesar apa dosa kita, walaupun sebesar langit dan bumi. Kalau kita tulus ikhlas taubatannasuha, taubat yang sebenar-benarnya, Allah Maha menerima taubat. Innallaha yalfu ad-dunu jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, menerima dosa-dosa. Nah, semuanya Mengampuni dosa-dosa semuanya bagi yang bertaubat kepada-Nya. Adapun dosa selain syirik Allah mengatakan wahyul fil ma'zoon adalik ayat lima juzah. Allah mengampuni selain daripada kesesatan bagi yang dikehendakinya. Ini bagi yang meninggal dalam keadaan dia membawa dosa yang lainnya selain kesesatan. Nah, mungkin dosa minum khamat ataupun misalnya dosa yang lainnya. Dan dipada bentuk-bentuk dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akhirat nanti Kalau dia belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya Allah mengampuninya Dan langsung dimasukkan ke dalam surga Dan kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengadabnya Allah mengadab terlebih dahulu Kemudian kalau dia seorang yang beriman Akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga Nah Ini bagi yang melakukan dosa selain keserikatan, kalau dia masih seorang yang mukmin beriman, maka dia akhirat nanti di bawah kendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Nah, kemudian Allah masukkan ke dia syurga, tanpa diadab dia neraka. Dan kalau seandainya Allah mengendaki untuk mengadapnya, Allah mengadap terlebih dahulu sebagai tebusan daripada dosa yang dilakukan. Yang belum dia bertobat, kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, wadalaikum bimakrifati. Empat kuaid dikerah Allah Taala di kitabnya. Di mana demikian itu, dengan mengetahui empat kaidah kaidah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam kitabnya. Nah. Ini untuk menjaga diri kita Dari terjatuh Kepada kesyirikan-kesyirikan Di antaranya dengan Mengetahui kaidah-kaidah Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dalam kitabnya Tentang masalah kesyirikan Dan juga tentang masalah at-tawhid Baik Dan insya Allah akan kita bahas kaidah-kaidah tersebut pada pertemuan yang akan datang Allah Taala.